El kellett készülnünk a 11 órás híradóig. A gyorsaság a tévé egyetlen adója a sajtóval szemben, s a tévé riporterek mindent megtesznek azért, hogy a híradóban elsőként számolhassanak be egy-egy fontos eseményből. Michael tapasztalatból tudta, hogy ez azt jelenti, ha rendelkezésre álló tények nem elég szaktosak, a híresztelésekből és feltevésekből pótolják ki a részleteket. Kétségbeesésükben a hírügynökségek, ajkor egyszerűen a másoktól átvett fél információkat réméreket adják tovább. Fura módja a megélhetésnek. Michaels mindensetre respektálta a tént, hogy a riportereknek is élnünk kell valamiből, és gondoskodott róla, hogy legalább a 11 órai élőadáshoz szükséges információkat megkapják. Michaels a Harold P. Johnston főfelügyelő névtáblával ellátott asztalnál ült. A főigazgató, Michael szó a parancsnak, civilesen átadta irodáját a rendőrségnek, hogy onnan irányíthassák a nyomozást. Chad Hattner az asztal másik oldalán foglalt helyet, és éppen a legutóbbi fejleményekből számolt be főnekének. A tényanyag azonban a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb kézzakosnak volt minősíthető. Michael szint már harmadszorra olvasta át a kétoldalas kézzel írott jelentést,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 és újrakezdte az olvasását. Mint szó a kutyákról. jegyeztem anélkül, hogy felpillantott volna. Mi a helyzet velük? Jed kínos hallgatására mike felnézett. Jed Huckner átötette egyik lábát a másikon, és megköszörülte a torkát. <kül> Van némi gond velük, Maren. Még néhány órába beletelik, míg Peters idejért, mert bent a vasenytomba az ünnepekre.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 Csak valahogy nem került bele a jelentésbe. Valent készfejével megdörzsölte a szemét, majd az asztalra könyökölt. Kényszeredetten felnevetett, aztán megrázta a fejét. Utálok tárgyalni ezekkel a sajtókesejükkel. Ezek falusi tahóknak néznek minket. Ittem vannak nálunk a legjobb megyei harta, utána azt a vidéki kielentést. Tehát hát pont, amikor kell, akkor eszi be őket a fene a városba para a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 A leeresztett reluxa mögött, mintha nem is estelet volna, hanem déli idő, olyan erősségt árasztottak a tévések reflektorai. Michael felállt. Gyerünk mondta. Itt az ideje, hogy megetessük a madárkákat.